бо він розпирав груди не міцністю, а лише легким натяком і збуджував якісь невиразні спомини. Якби не очі, Марина виглядала б дуже молодо. «Багато в тебе», – запитав я, перериваючи струмінь десь вичетеної билиберди. «Чого?» «Ні, ти ніби випив», – вона ворухнула ніздрями. «Скажи правду, Прокопе, чого ти мене мучиш серед ночі?» М'яка хустка легко огорнула її ясне, без жодної зморщички чоло. Якби Марина не відштовхнула мене, не завела сувору брови, не кинула вслід якесь образове слово, я взяв би долоні її голову і поцілував би. Але вона вчинила б саме так, я це бачив по її очам. А крім того, завтра реквізія. У Левадихи – просторий погріб, Сказав я трохи тремтячим голосом. Якщо зерна небагато, то можна верхом на коні перетаскати. Воно й небагато, але морочливо буде. Виводь коней. Ні, Прокопе, нехай забирають, коли вистачить совісті. Оце ті слова, які мене, мабуть, колись піднімуть з могили. Не журися, злопосміхнувся я. Власті худоба така – обчистять – і звелять за шерстю гладити. Виводь коней, виводь і не доводь мене до краю. Цить, Прокопе, діти сплять. Я ж тихенько. Ти розкричався, Прокопе. Я не сподівалася, що ти так можеш? Іду, виводжу. Дивних погоничів могли б побачити тої ночі колодбродівчани. Легкою, скрадливою ступою ми тричі пересікли село туди і назад притримуючи на кінських крупах роздвоєні мішки. Під копитами тихо потріскував хрусткий льодок на калюжах. Шмагав вітер. За першим разом я сповістив про реквізію Вайдисі і Ревеці, а за другим – Молотковському і Загаті. За третім – Ковальчукові і Богданові онуку. Ковальчук досвіта виїхав скрипучим вивершеними мішками возом до вертепу. Я вже не міг заснути, мене дивувало, що Марина відчула тривогу лиш тоді, коли зерно опинилося в безпечному місці. Вони кілька хвилин тихо перемовлялися з ливодихою біля воріт, і до мене під оборіг дзвоном упало два слова – «на знищення». Ще дбайливіше, закидавши схрон, я став самозабутньо копатися в пам'яті, шукаючи в противагу цим двом словам інших – значливіших і загальніших. Та їх не було. І якось зустрівшись поглядом з іноплеменцем, Декун не може відбитися від почуттів, що його хтось переслідує. Те саме приблизно і відчував я. Це почуття гіпнотизувало мільйони. І не було ідола, молитви, до якого скріплювалися псили душі. Вранці я не пішов до каменоломні. Лива диха раз по раз виходила до воріт, запитуючи, що чувати в селі. До ладу ніхто нічого не знав. То на одному, то на іншому кутку валували собаки, гавкіт поволі пересувався у наш кінець. Я сподівався, що до гостей всі підготувалися. І возів, як на таке село, справді назбирали мало. До півтора десятка. Зерно годилося хіба коням на фураж. Зате гнали худобу, везли сіну, і конфісковано упряж. Робилося це з азійсько-славянською богобоязливістю, методично, з вірою у святу неминучість подібних актів. На обличчях реквізиторів була така невинність, що воїстину про них сказано. І селища, які найближче ми даниною обкладемо, віддадуть. Вони нам гроші і добро, і годувати нас будуть незволі. З більшого постраждали незаможники, які вирішили не ховати зерно, мовляв, не загребуть же останні пучки з комори. Татаринова Параска бігла за обозом, заломивши руки і страшно роззявленим ротом вигукувала: Най вас наглий шлях трафить грабіжники, най вам печінки повипадають, а щоб ви свої поганські внутрішні повиригували. Вона обводила лисі гори диким поглядом, щось шепочучи, наче пробуючи на смак прокльону, і знову голосила «Та вже й землю забірите, турки-монголи!»